Дотепер переказують усякі його походеньки, а найбільше одну. Бо Ананій Чев'юк, Кириловий батько, мисливець був знаменитий на цілий їхній край, а може й далі. Ще за небіжки Австрії... Під час щорічного полювання цісарської родини в Бергометі над Сіретом сам ясний престолонаслідник корони Франц Фердинанд допитувався у василининого свекра, ошелешеного від раптових високих запросин і незвично надмірної уваги, як-то так його підданий пан Шев'юк вміє ходити на ведмедя і ні разу не промахнутися, не поранитися і ні разу не вийти з лісу з порожніми руками. А на ній, задля такої небуденної нагоди, прибраний у довгу білу сорочку, випущену поверх білих полотняних штанів, кептар, оторочений тхорем на виїмках рукавів, і в зеленому капелюсі, передбачливо скинутому перед ясновельможним паном, довго не думав. — Прошу, пане, будьте такі ласкаві, але наш буковинський вуйко-ведмідь не любить розжареної ялиці. Як -то — Як-то? — питав здивований цесаревич. — А так-то? — а на ній дивився в широко відкриті очі вельможі. — Не любить і фертик. — А я це знаю, то й цим користаю. Тишу гострий кіл. Із стовбу раялиці. Кінець добре розжарюю на вогні. І підбираюсь до вуйка. І вуйка на моє як днювали каже, будьте здорові навіки. Головно точно поцілити там, де треба. Примітка. Фертик. Ось так. Все. А де треба? усміхався Франс Фердинанд, озираючи притихлу свиту поза себе, що одностайно згідливо кивала головами в такт гуцулової розповіді, ніби підтверджувала правдивість його слів. «О, ваша милість, будьте такі ласкаві, я лише можу показати, а розказати навіть вам не вмію», відповідає хитрий Ананій втішаючись короткочасною і єдиною своєю вищистю над престолонаслідником. Бо, виявляється, є речі, яких навіть цесаревичі не знають, а простий Ананій о, знає. Ну, можу вас узяти з собою в бурчів, коли буде сезон. Там вуйки ходять по під ногами, аж часом заважають. «А ти не принаджуєш Михайла на мертвечину?» Без поспіху далі розпитував Цесаревич. Аж його неспішності позаздрив старий, вічно заклопотаний і у вічних роботах чев'юк. Ну, здохлу шкапу або молодий ярчан, не дуриш?» «Покладеш обдерту тушу під дерево, а сам залізеш наверх, а потім зверху у голову пук із рушниці порохом». І нема вже Михайлика. «Ваша милість!» Анані довго дивився на молодого цесаревича, ніби вагався, чи казати йому, чи ні, те, що думав старий мисливець. Проте, повагавшись іще якусь мить, сказав тихо, але упевнено. «Я би був шахравим чоловіком, коли б отак дурив бідну тварину». «Будьте ласкаві, але...» А на нічив'юк шахрайства не любить. Залізти наверх смереки і поцілити звідти в голову обдуреному ведмедеві. Штука не дуже хитра. А як ідеш отако з розжареним колом просто на вуйка і дивися йому в очі, о, це діло. Або я, або вуйко. Так що, вибачайте, ясний пане. Відповів на те Ананій, низько поклонившись перед його світлістю, а тоді, натягнувши на голову капелюха. Мисливська хіть від діда й батька передалася й Андрієві. Павло ж з Оксентієм до полювання були байдужі, але на перший клич батька всі четверо. Чоловіків обійдуть, облазять близькі й далекі до околишні гори доли, щоб вернутися домів утомленими й ситими. Один – пригодами, інші – враженнями, третій – здобичу, а найстарший – ситий усім одночасно.